Welkom aan al die luisteraars wat ingeskakel is Vandaag op ons Op die Horizon program Waar ons nieuwe kunstenaars of Likies aan jullie voorstel uh, Ons het laatst week Geluister na een gemengde Concert van ons op die Hoor Horizon kunstenaars en uh, Baie dankie vir die Positieve terugvoer Van die luisteraars Eh uh, Dit is een plasier en een voorrecht om het vir julle aan te bied as die waardering dan so groot is. Vandaag gesels ons met Stefan Janssen, een sanger en liedjeskryver, oorspronkelijk van Broncos Spruit en hy bly nou in Ferry Glen uh, in die Pretoria omgeving waar Stefan ook in die rechte studeer het. By welkom in ons program vanmiddag Stefan, dit is een besonderige voorrecht om met jou te kan gesels uh, dankie dat jy ons kon inpas dankie dit is een groot voorrecht om met julle te praat en ek stif wel over elke luisteraar wat op jou oomlik ingeskakel is ek wil julle geniet ons geselsie ek is definitief opgebonden ret right, ek glo as, as, as, as ek het vergelijk met al die vorige interviews wat ons hier gehad ons mens is nogal honger om meer uit te vind van die kunstenaars en wie Uh, ons is so geseend in Zuid-Afrika met sikke talentvolle mense op die horizon. Nou, jy is uh, afkomstig van Bronkors Spruit. As my afleiding nam correct is, uh, het jy daar as school gegaan en groot geworden? Of, uh, wat is het wat jou daar uh, laat vestig het? Ja, ek is ek, is, um, ek het groot geworden, van dat ek kan onthou, ek denk ek was 1 jaar uit titels Bronkors Spruit te vertrek en, ehm, um, Die lakke van Brokker Spruit, ek was daar op school, en die lakke ding van Brokker Spreid is, dit was een baie baie klein dorpie. Kijk eens nou nog een klein dorpie, maar toe ek daar, toe ek jong was, toe ek daar op school was, was dit een baie klein dorpie gewees. Ek onthou, ons kan van my huis af tot by die naaste café, een rag uit lijn trekken met die fiets, rag uit reis om, door die velde, oor die straat, nou is dit al so toegebou met behuisingsoorde en goeders, um, so dit het al een beetje verander, maar, Die wonderlijke ding van Broncosprite is, dat ek Ek het, man, is een plaasdorpje, dit is een klein plattelandse langs dit dorpje, so Ek het so'n bykie met my voete in die stof groot geboord Dit is definitief nie een stadsopbrengings wat ek gehad het nie En ek is, um, ek is baie dankbaar daarvoor, want Ek het toen in my later jare in die stad kom swat Al die leise geleer wat die stad het om mens te leer Maar ek het, ek het daarom al twee kante gesien Ek het groot geboord in een klein dorpje En toe ek was, het ek in die stad kom blij en nou dat my kennis kon verskerp. So, ek sê, ek het al spoor gegaan en dit het dit idee van die vermaak wie ek is. Ek dink my definitief gevorm in a ek dink ek is a plat op die aarde type ou, soos wat soos wat my valleys in, in die grandbad in Broncospreit was. So nee, ek dink Broncospreit die klein dorp het definitief 100% dit het my muziek ook beinvloed en het was so muziek rijke dorpie wie daar soveel, daar soveel muziektalent wat uit Broncospreit uitkomt. Op die oomlik is Ruyter Piet, um, uh, of Pieter de Jager, hy is, hy is wit warm op die oomlik, Dion Volskink, um, dweet by uh, Dion B, hy het een uh, productie maakst op hy, die Graaf producties, dan die wie die hele Klopjaagband, hy is Broncospryters van hulle, um, die band FL, um, dit was man, dat is soveel talent in Broncospryt, en toe ek begin muziek maak het, was daar muziekkultuur in Broncospryt geweest, Voor die een of andere rede, voor die klein dorpje wat het is, was daar een baie rijk muziekultuur, die allemaal baie muziekante het. En dit is nou definitief inspireren om in die richting te begin denken, weet. Dit hmm, is wonderlijk. He, ek het ook, ek, die platteland is in my aarde een uh, uh, uh, uh, plekje uh, Seneca, in die Vrijstad. Ja. Dit waar ek uh, school gegaan het en uh, my woordels ja. gevind het. Ja, nou, hoe hoelang is jy al bedrijwig in die muziekwereld, uh, of kom jy, uh, jy, kom jy uit die muziekale familie, uh, wat is het wat jou geinspireerd het, om muziek na te streef, as potentiële loobaan? Yes, dit is dit, want my familie is glat nie muziekale, behalwe van my pa, my pa het my leerkitaar speel, hy definitief die begin van alles geweest, en hy het my op school leer, jy het sy met triks het om my volseer, Toe hy gesnaad nou 6 was, toe moet maar bykie vir hulle gitaar speel, hy het hulle, hy weet, hulle het maar een schoolband by mekaar gesit, en hy wist dan in Namibie op die school te wees. Hmm. Um, en hulle het Thomas al forseer om te begin gitaar speel, want to like hy het, to rakabag gedaan. Hmm. En hy het my geleer, so het de die waar my oorsprong lees by my paalse muzieksmaak, en by sy, met primaire opvoeding. Hy het vir my, House of the Rising Sun geleer, een paar akkoorde om die kamp vier, Dis, en uhm, maar behalwe vir dit, het ek glat nie muzikale familie nie, dit is baie vreemd. Uhm, maar, het, ek dink, my paarse invloed, plus, to hy brompenspruit cultuur het, het definitief die gok gaan wanker gaan haak. En toe ek op universiteit kom, toe ek Pretoria te kom, ek sal nou daar gesels, maar toe ek begin in crew optree, en in klein theaterkies, in restaurante, en dit is eindelik uit noodzaak gewees, want ek het hier baie geld gehad, he en um, ek het nou nog nie baie geld nie, vir die <laughs> Ek het die nou, nie, net een bietjie sak gehad toest ek begin optreden, en toe het die golga behoorlik gebuid. Toe ek die eerste keer begint vir myse optreden en mense klaphanding, en toe voel het soveel vir my soos, wauw, ok, ek het nog nooit rechtig een plek in die wereld gehad nee. ek was, daar was nog nooit iets van my wat uitgestaan het blande mense nie. En dus skielik toes ek, op universiteit, to word ek die muzika, toe weet, to word ek die ja. gitaar, Stefan. Uh, um, en, en dit is die nou wat dinge begin lekker raak het het uh, moet sê vir die tydperk wat Sykerbos by voorbeeld al op die mark is, het hy al hoogtesbereik ongekend uh, hy weet vir een uh, vinnige uh, verspreiding en een vinnige groei uh, dit is werkelijk goed wat hy so ver gedoen het uh, ja ja, jy is lang, ek moet sê, Sykerbos my heel niets enkel, uh, ja, van en doel frank dit het daai hele storie het net gebeur uit genade uit en die feit dat daai nuus so so vinnig versprei dit wys vir my mense vind aanklang daarbye. En een van my een van my uh, wel my een van my ekskuieur wat nou akseptabel is. Ehm dit daai en sy familie gaan op 'n baie die moeilike tyd. Hulle um, het baie te varre gesondheid krisis in die familie en hy is nou nodig. Is my woord op so ek sê luiter eens van jy verstaan nie wat hierdie nuus beteken op die oomblik en dit is een van hoop, en dit is een liedje van het betere tyde, dit is een liedje van innerlijke geluk, en een liedje waar jou die, die slechte tyd in die oog kyk, en sê hey, ok, ons gaan voorbij jou beweeg. Ons, ons, ons, ons, ons erken jou, die, sle die slechte tyd, maar ons gaan aanbeweeg. En dit het, vir, dit het vir hulle so baie beteken, en ek krij eindelijk hundervleis, soos ek nou lief, so daar word traat, want dit was my uitgangspunt geweest van die begin af om iemand sy leven te raak, uh, Ek wil net die boodschap verspreid, en my, my primaire doel wat met my siek is nie om geld te maak nie. En, um, dit is om mense te raak, jy weet, om my waarheid vir mense te vertel, eerstens, ek wil my leven met mense deel, en hootelik kan ek vir iemand iets beteken. En sykerboos, ek dink, hy verspreid so goed, want mense verstaan, mense verstaan wat ek bedoel, en dit is die ongelooflikste voorrecht dit is die ongelooflikse voorrecht ek denk dit is die verreikendste ding wat al ooit met my gebeur het en dit wees niet weer eens dat mens is nie altyd gemik of gerig op die melodie of die uh, y, weet, die weesie uh, hulle luister na die ja. woorde en hulle vind antlang daarby ja definitief nou hoe het jy op school aan concerten deel geneem of in die school gesing Hahaha, <laughs> ja, nee, glad, ek, Liefweer, nee, ek onglat, <laughs> klopst. Hahaha, dit is iets wat later jaren eerst met een beetje opleiding begin, rechtkomen, maar ek het altijd deel geneem weer, nie spesifiek in muziekconcerte nie, maar enig iets, ek is, ek is een spang speler, ek hou daarvan, dat mense kan weet, hulle kan staat maak op my, so, of het een atletiek of die schoolconcerte was, Ek het altyd deel geneem. Ek het altyd nooit iets gewen nie, maar ek het altyd probeer. <laughs> ja, ja, ja, dit Maar, ehm, um, op, op school het ek, ehm, um, ja nie, ek kon gelaat dit gesing het, en ek het my eindelijk leersing saam met die gitaar het. Ek had okay. my leersing speel en toet ek self, so dit was self so my, my wegbreek gewees, as ek gitaarspeel hang, gaan ek in my eie wereldje in, uh. vertoef een bykie daar my eie vrede, D en, het ek eindlik van het om saam met die gitaar te sing nie, wat ek het eindlik ek al vir jou nou sê, ek het glad nie mooie geluide gemaakt, toe ek begin sing het, <lacht> dit, was, dit was glad ek kon nie mooi gesing het nie, dit was net eenvoudig nie muziek nie, dit was net een harde probeerslag maar, jy weet, soos met alles anders, hoe harder jy dan werk, beter word jy, harde werk betaal altyd af, so ek het toevallig, so baie gesing saam met die gitaar, dat ek eventueel geleer het weet, my pa het enig vir my, kamer geluk, jy sê vir my, die, die klink nie tis licht nie, kom stil bietjie van ons sitkamer, jy hoef jy in jou kamer te sit he. Toe dinge, maar dit is dit was twee jaren nadat ek begin in tokkel op my ditaar, het liefst as een vir myself sê. So, ek het, ja, nee, nee, ek het nie, ek het nie op ek het eindlik glap nie deel genoem in my muziek. Toe op universiteit, Toe het ek in die kooshuis wat ek was, het ek die eerstejaars orkees afgerig, Want was een van twee oudens wat kon gitaar speel in ons groep. Um, so toe ek en die, die vriend van my, die ander oud wat kan gitaar speel, is Wesley Venter, en hy is nou nog een van my beste vriende wat ons in mykaar gevind, want ons is die enigste twee oudens wat kon muziek maken na julle groep. En, um, so op universiteit het ek bietje begin, die eersjaars behind afrug en deelneem in al die concerte, eventueel was ek op jou huis kom en tee gewees, en kultuur was natuurlijk my, portfo my portfolio kultuur en sociaal. Ja. Want hulle het gesien, ek is een beetje van een sociaal vlinder. <laughs> maar, dit was, ja, dit is eindelijk maar op universiteit waar dinge begin het. Ja, sorry. En toe, hier het, gedeerde my slattings, hier um, in Vertoria, het ek eindelijk, op een stadium, ek het die, die, ek hier die recht bestudeer, het my LLB gekry, en dit het toch ons nou een beetje gehou, so ek het, daar ek een minder syk gemaakt, en, het het me aan soke fases gekom in gang. En, toe, Eindelik in 2015, begin 2015, doordat ek Johannesburg toegetrek vir, vir ander werk, en toe het ek begin, daar, so het ek begin rechtig, weet, elke week, twee keer een week, toe het ek eindelik begin optreed. Ja. So 2015 is eindelik die jaar waar die dinge in raad geskop het, wat ek besef het, hey, ek kan een leven hiervan maak, as ek genoeg geld krij, as ek aanhuis is wat ek aanhoud, en ek krij bietjie meer, die soort bietjie, snu dat op die kost is, en wees diepje spalsamig, dan kan ek oorleef met die inkomste, en dis doen nou wat die droom begin het, of, of dis wat die droom begin verhaafd op het. Ja, en hoe meer jy, maar ja, dit is, uh, hoe meer ja, jy exposure krij, hoe groter kan jou pakket, kan jy afdoen, weet? Ja, verseker, verseker. Ja, ja op die enda, kyk, klein, ek wil jy sommer een stikkie raad geef, muzikante, wat, jy weet wat upcoming is, wat nou nog uh, moet deurbrek in die mark en ons het al wonder of hulle moet begin probeer en kan nou weer sê aan die begin speel jy, niemand gaan kom om jou te kyk nie, behalwe jou familie en jou vriende maar niemand ken jou nie, so niemand gaan naar jou toe kom om te kom kyk nie jou eerste werk is om die mense wat al is te vermaak en dan soos jy jou, soos jy, jy weet jy moet goed doen dan, soos jy jou jou um, gevolg jou following opbouw so, dit gaan daar stelig stelig mense na jou kyk, en eventueel begin al mense hier rondvolg, en dan begin jy, weet, dan begin jy ee uh, handelsnaar kry, dan begin jy een keer mas kry, want, nou begin jy restaurant, en en als besef, oor, kyk, uit Stefanie speel, dan kom daar gewoon ek een of twee taf, of so, ja. ons kan miskien die voor, wat is onbetaald, terugmaak, ja. dan breek hulle gelijk, en dan, soos jy voelling groter word, dan begin het winstgevendrag verandel, dis maar die bedrijf, ja. is leder nou in era, waar, levendige optreders is nou bezig om die groot, groote meerderheid te word van musikantese inkomste. Ons is nie meer in die tyd van series of plate, jy weet, musikanten kry nie geld van Apple Music, Spotify, YouTube, bitter, bitter, bitter min geld. Geld ja. om al te min om een lever te maak. As jy denk, jy gaan na huilags op, uh, op die inkomste, maak jy een groot fout. Maar, wat die rechte inkomste lees van musikanten vandag, is levendige optreders en ek is mal oor, want ek het groot geword achter een mikrogevoorn, dit is wat ek, ek voel het gehoord so vir my, om levendige optredes te hou is vir my my brood en botter en dit voed my siel so ek is gelukkig dat die markt so gedraai het, dat levendige optredes is so en dit is ook waar ons beste moet wees op die oomlik, want dit waar die geld leef dit is waar die oorleving lees in die stand Nou dit neem, dit maak uh, ook sommer handel die volgende twee vraag af en dit was gewees ek wil vraag, het u ooit in school, in concerten deel of nie, aan kunstwedstrijden of sangcompetities deel geneem so obviously, nee ja, nie, nie op school nie maar, ek het nog niet in een competitie in my leven deel, en ja, my ook weer ek weet nie wat, ek het op school, samen met het jong van my, het daar as tijd van competities geseng, en dat was ek lang gekies, maar niks niks groot nie. Ja. Um, of nie, nie dat al stuit wat nie groot is nie, Excuse. Maar ons het niks groot bereik nie. Dis wat ek ja. Ons het altijd tweede gekom of daardoor. Ons het niks gewen ooit nie. Maar dit was lekker geweest volks. Dit was net lekker om muziek te maak. En toe het ek een dag aan een aan liedjeskruiver-competitie deel geneem. En ek het daar so, ach, was ook een finalist geweest, maar ek het ook nie gewen nie. En dis die dag wat ek besef het, muziek is nie een competitie nie. En um, mense moet onthou, dat muziekcompetities is om mense blootstelling te geën. Dis great, as jy klontmuzikante by mekaar krijg, dis goed vir die om mekaar te meet, en om weet om te leer by mekaar, maar, muziekcompetities gaan nie oor die oorwinning. Ek wil dit ook sê vir elke muziekant daar buiten. As jy in een muziekcompetitie deelneem, en jy kom sêsde of tiende, ja. jou oorwinning le, in die feit dat jy moet leer, leer, kyk wat doen die ander mense, kyk wat doen die nr. 1, hoe kom met hy gewin, hoe kom met hy gesê gewin. Jy weet sy, so, Ek is nie baie hard sêr dat muziekcompetities opeindig in teleurstelling vir amal behalve die event eerste gekom het. Want amal voel hulle verloor. Maar hoe op aarde verloor jy as jy muzikant is? Jy is ja, gesê met muziek. muziek, hoe verloor? Jy kan nie verloor ja, nie, jy wen. So, so lang mense net weet as jy in muziekcompetities deel nie, onthoud, die resultaat wat jy daar uit moet vat, of jy wen of nie, is om te leer. Leer hy die ander uit. Ek wil amper sê, die ou wat wein is die ongelukkigste van allemaal, want hy kan by niemand leer nie, want hy het gewein. So, hoe, hoe verbeter jy, as jy in een of andere competitie gewin het? Dan moet jy in een ander competitie gaan soe, waar jy nie wen nie, so jy kan leren by die ou wat gewin het. Dis, en so? hoe beweeg jy vooring in die leven? Jy leer by mense, jy verbeter jyself. So, ek het jou aan die competitie deel geneem, um, en dit was, uh, ek het nie gewin nie, en dit was een leerervaring, en wat ek moes wees, en toen ek net besluit, want dit my gevoel het seergemaak, wat ek nie gekend het nie. Tot ek dit verwerk en aanbeweeg, so ek is nie nou meer een groot, of dit is nie nou meer vir my nodig om in competities deel te nemen, want ek het genoeg competities in die mark waar ek werk, ek kyk na my collega's, en ek leer by hulle, en ek verbeter myself. So is lekker om by mense te leer, man. Nou, net om my bieke vooruit te spring, uh, wat was die geleentheid, of die competities, of die exposure dan, wat vir jou die grootste reaksie laat kry het. Ja, jy is weet jy wat, Liefie, ek het in 2018, november, ek um, het ek die geleentheid gekry, om, ek weet jy, die band ken, die Paletoune, hulle is, ja, die ja. internationale ja. band, maar, die Paletoune, het ongelofelike, ongelofelike, span mense, en, hulle het, um, ek het die geleentheid gekry, om saam met hulle Europa toe te toer, in november 2018, Ons het in Engeland en Skotland getuursame vir ongeveer 2 weke lank en dit was ons het 13 shows gespeel in 12 dae. Ja. En dit was absoluut ongelooflik. Die die ervaring wat ek daar gekry het, die mense wat um, die, hoe, om te sien hoe 'n band van daai kaliber operateer. Die, die spangees, die van die van die heel belangrijkste ou sê ek nou en aanhou is tot die ou die dissi bestuur op die einde. Allemaal is even belangrijk. Allemaal help met die zwaar opgebraan, allmaal help met die laat aande dat, um, dat jy het al spullig genoeg opgepakt kryd, en om ek jy daar geleer dat so'n groot internationale tour is eindelijk maar net een vakantie wat jy het vir jyself beplan, dat jy in die moet muziek maak. Dit is niet ja. so intimiderend, soos wat abbeel denk nie. Reel really die plekke, kry die datum, maak ek vast, en werke route uit, en dan noem jy dit die tour. Dis wat allemaal doen. Ja. Weetse, so, dit was so lak om by hulle te leren, toe terugkom van die tour af. Toe het mense sommer net anders na my gekyk. Toe is allemaal gesê, jy het gesê, so, jy het gesê, so die paletons getour in Europa. En ek denk ek aan myself, ja, ek het achter in my bus gesê, daar was alper neer van my plek in die bus nie, maar ok, dit tel, <laughs> dit tel ja. zeker. Maar dit was ongelooflik, en toe ek, 2020, 4 nebriari, het ek Suitserland toegegang vermaand, oh. tyd ek my eie muziek daar op die straat te gaan begin speel, en daar het ek geleer, is op die straat van Suitserland wat ek geleer het, dat ek trots is om Afrikaans te wees. Yes. Want die Europeers is mal oor Afrikaans. Huh. Hulle is, hulle dink ons is die interessantste mense, die julle story, hoe van ons basis van Nederland afkom, en hoe ons hierop geeindig het op die bote, en hoe ons nou hier gevestig in Afrika, hulle verstaan, hulle, waarmee mense weet, eindelik van die story. So hulle vind dit verskrakkelijk interessant, dat ons klomp, Europees, eindelik die opgeëindig het in Afrika, en, nou, nou het ons ons eie, Nederlandse dialect wil ek amper sê, wat ons Afrikaans noem, en hulle, hulle kan het verstaan. Ja. Nederlanders en die vrougeers, ja. hulle kan Afrikaans verstaan, ja. en, hulle vind dit so, Afrika so interessant, Ek het nog nooit so'n waardeer gevoel in my leven, soos wat ek gevoel het in Europa nie. Dit is betekentje moeilik om Afrikaans te wees in Zit-Afrika, um, maar in die wereld, die mense is my oor ons. Die mense love Afrikaans. Hmm, Trotsse so, Afrikaans. Die twee, ja, my trots, trots, trots. En dit het my laat besluit om een Afrikaanse kind van te word. As ook nie dit was nie, het ek my geluk probeer in Engels. Ja en dit is een groot moos van talent geweest het, want ek is Afrikaans, jy weet het, dit het my 200.000 km gevat in 32 jaar om te beseef, van hey, Stefan, jy is trots dat jy Afrikaans is, jy het daar nou is achtergekomen. En uh, dit was sommer net een uh, geplak in Swoetserland, uh, uh, geen gigs wat gereel is nie, jy het sommer net daar uh, gaan muziek maak. Ja, ja, ek het niks voor uitbeplan nie, um, ek het by een vriend van my geblij, en toe het ek daar begin rondvraag, ek, Goed, hoe werd dit, kan het huiskonserte speel, um, en, ek het in die laaste twee weke van die maand, het ek gedrag gekry om vir myself, een twee maande tour te reel, dit sy we nog gister is gebeurde, 2020, as het in die was vir die pandemie nie, maar, ek kon in twee weke, kon ek vir mys af, een hele tour beplan, so, ek het begin, door net raam te vraag, en door net mense sê, kan ek by julle huise optree, nie omdat ek by één klak optree, die sê hulle, wow, ok, kom volgende week na my toe, of ek moet jy voorstel aan iemand wat een restaurantje het in die dorp, of, hey, het jy al probeer op die kerkhoek speel, of op die straalhoek daar by die kerk, daar mense wat baie lekker tips gee, so die ene ding luidt op die ander ding, en jy moet maar net, moet maar net op die stadion begin, vastrapt en sê, ok, hier begin ons nou by die begin, kom ons kerk, want, soos ek sê, ek kon in 2 weke, kon ek vir my 2 maanden tour gedeel het, dier Duitsland, Zwitserland en Nederland, dit hm. was so makkelijk geweest, maar, jy moet ergens begin, Ja, nou, uh, op school, ons is nou weer terug op school. Het jy uh, deelgeneem aan enige sportsoort, of uh, was daar enige sport wat jy in uitgeblink het? Jees, glat nie, glat nie. Ek het alles probeer, ek het cricket gespeel, ek het hockey gespeel, ek het rugby gespeel, ek het skak gespeel, ek het skype skiet gedoen, um, ja, en dan, al die, in, in die atletiek, dat ek maar net, aan um, deel geneem, maar, nou, ek was een verskriklike slechte sportman, om eerlijk te wees, um, ek wil die balvaardigheid van een baksteen om het lichtelijk te stel. So nee, um, ek was gelater goed met sport nie, dit is wat geleid het tot ek had begin muziek speel, want, ek is nou taal gesê, hoekom is al die, al die cool kinders, hoekom, wat, hoekom is ek nie ook cool nie? En toe sê het my man, kom ek leer jou want deze dag goed in rakpunie, hy is ook goed in rakpunie, so hy weet, hy verstaan waarom ek die want ons is nie een sportieve familie, <laughs> en toe het ja, dit toe ek begin die taaspeel, maar, is eindelijk as my te kort aan sportvermoe, dat ek begin die syk maak het. Nou, met jy en jou pa, wat kitaar uh, kon speel dan in die huis, het jy ooit saam gespeel en saam gesing by Pryflex of ook al, waar ook al, Ja baie. Ja, ons ja. baie. Nee, ons het aan um, ek het ek het geleer optree uh, om 'n kampvuur op 'n plaas wat ons gehad het daar in Ellisras se wêreld. En um, dan so ek maar daal altyd met daal alsonde 12 snaar gitaar. Sy het altyd saam met my gespeel. Die gunsteling liedjie wat ons saam speel is saam nog sounds van sounding the dolphin. 'n ehm eh en um, uh, van Neil Dunn. Ja. Dit is maar die dis maar die klei liedjies maar Ja, ek moet dat al baie lekkere sang muziek gemaakt. Uh, nou, en dit is lekker, jy weet, jou ouwer ja. ek woord en jou ouwer hy woord, besit het hoe spesies alles dit, om daar oomlikke sang met my pa te heef. Ja, die wat jy net nou genoem het, like, dat jy heel eerst of jou ja. Hells of the Rising sang geleer het, uh, ek geloof, dit is die een wat 90% van die uh, amateurs, sang uh, of kitaarspeers <laughs> ja. uh, op begin, <laughs> Hells of the Rising sang. <laughs> ja, ek dink ek so, ek het al soveel aans gehoor wat begin, want het soveel verschillende akkoorde in, so ek jy daar een liedje dan ken jy om 3 en 6 of 7 verschillende akkoorde ook klaar ja. ek dink best hoekom nou, uh, nadat jy uh, besluit het om commercieel te gaan nou, met jy muziek en so uh, wat beskou jy as die grootste strykelblokke in die mense pad om daar te kom waar jy kan sê ek is nou gemakkelijk met dit waar op die oomlik is Jeesla, weet jy, jy dit is een moeilike vraag om te antwoord, want ek is nog nie op die plek waar ek, sê, ek is nou gemakkelijk waar ek is nie. En in die saagde asom wil ek vir sê, ek, ek weet nie of ek ooit op die plek wil kom nie. Ek denk, mens moet so groot droom, dat jy nooit eindelik jou drome kan, jy, jy wil nooit einde van jou drome bereiken. Jy wil eindelik altyd aan jou drome, want dit motiveer moet. So, my doel wat in die lewe is om financieel stabiel te wees, terwyl ek my tyd spandeer aan goed wat vir my a lekker en a goeie mens maak, en a gelukkige mens. So ek kan vir jou nou sê, die, die ontbreken in die story is syver financieel op die oomlik, en ek het nie financiele stabiliteit op die oomlik nie, en amper geen kunstenaar in die land, op die oomlik, het financiele stabiliteit nie. Natuurlijk, as gevolg van die pandemie, ons wereld dit die ondersteboog gegooi, maar ek kan vir jou sê, en nou al is self the awesome, ek was nog nooit so gelukkig soos wat ek nou sit. hier sit nie. Ek het, ek het rechtig, weet jy, er dit is geen geheim, ek het bitter my geld, maar, ek het, ek het en ek het vriende, en ek, my lover is bezig om te blom, en, ek is, ek hartelik rond, ek is bezig, en ek hou myself bezig met, goed, dat my leven verraak. So, ek wil vir jy sê, die grootste st strykelblok is, geld gaan altyd die strykelblok wees, tot jy dit het gemaakt het. Jy is alweer die dag as jy genoeg geld het. Maar tot dan is die grootste strijkelblok om nie in te gee onder financiële druk op dit goed wat jy, wie jy is nie. jy gaan nie, we nie, we op wat jy wil doen om wat ander mense geld maak uit iets anders uit. Weet nie, nie popmusiek in het wendig forceer om ook popmusiek te maak nie. My muziek is nie, is nie joutemal popmusiek nie. Maar dit is toe mysie heel vriendelik. Ek gaan my leren maak daar uit. Maar dit is nie netwendig, die type topmuziek wat nou die gangers nie maar Iemand sys kan ook die gezicht van topmuziek verander. Maar so ja, maar is omdat ek nie gefokus is op geld nie. Dit is iets wat jy moet wat hee, maar dit is nie iets wat jy moet focus eigenlijk ja. moet. Um, as jy focus is om graal te maak, dan moet jy iets anders doen, want muzikanten in hierdie land is nie bekend al voor dat dit is allemaal milimaars is nie. So, uhm, Ja, die struikelblok is daai. Jy moet jemmerend wees met jouself en jy moet eeg bly aan jouself. Dit is die ding. Ek sien te veel mesikante foute onder daai druk. Ja. En dan sit my hart kort, ja. maar dit ja. is ehm um, wie weet as ek plakkie vir Amanda nie maak nie. Lekker. Nou, ek uh, kyk op jou video's en jy ja, natuurlik soos jy nou hierself. Uh, sê jy, uh, dat jy kan kitaar speel, nou is daar enige ander instrumente wat jy kan bespeel, en indien so, wat er ander instrumente sê jy nog wil speel, by, wat jy reeds kan doen? Ja, nee, ek speel maar, ek speel die backflike ook, en met my concert en gespeel ek die backflike, en, um, en, en, en my concert gespeel ek die backflike, maar ek het eindelijk besluit om te focus, die om my aandag te focus op een instrument, om een instrument behoorlik te bemeester. So, ek hou van een klavier, jy weet, een klavier is een klassieke instrument, um, daar is nou een dametje wat samen met een viool speel, as ons optreef. Intendeel, ons het vanavond een show. Um, wat is nou vanavond? Um, ons, neem nou hierdie, ons neem nou hierdie oproep op, maar vanavond is nou die 7 de oktober, ons is die impertoria as jylle het het doorge en jylle klaar gemis het, maar ons sal video's opwees op my Facebook en so lang. <laughs> maar ons speel vanavond te show en dan, um, ja, ek is maar, ek focus maar op die gitaar. Ek denk, dit is my rol. Ek is nie een besonders goeie instrumentele gitaar, die weet, instrumentele speler nie. Ek focus meer op jy lirike en die woorde. Um, maar ja, nie gelukkig is ek omring door talentvolle muzikante. Ja. So, nee, dit is my story. Nou, uh, met bladlees, is, uh, in die algemene theorieën, van muziek. Het jy enige ondervinding daarin? Heer glad nie. My muziektheorie, ek het, ek het geleer dier ondervinding aan, ek het glad nie, ek is nou bezig om gitaarlese te neem, wat baie help met my theorie, maar op die oomlik is dit een ding dat ek dan vir jong muzikante aanraai om, try dit wat vroeg onder die knie, want jy gaan dit nodig hee later. En ek, ek word definitief nou teruggehou, dier my te kort aan muziektheorie kennis. So, dit is maar een van haar dingetjes, dat jy moet takkel vroeg, dat jy nie later terughoud nie, want ek moet nou opvang. Hmm. Nou, ek het voor die program gevra, jy moet vir ons so 6 snitte van uh, muziek aankondig, wat jy graag wil uh, uh, uh, uh, aanbied in ons program. Wat gaan die eerste snit wees, waarna ons gaan luister? Ja, dankie. Weet jy, hierdie liekie, ek is een baardel groot aanhanger van Paul Simon, hmm. um, en as gevolg van dit, jy weet, my leefstel al die jare op die pad, en ek Ja, al die, al die ure wat ek op die paak spandeer, um, hy die liedje is namens hy taal. En uh, dit is maar net die liedje wat vir my so mooi is. Ek doen ook een weergoddel van die liedje self waar wat ons optreed. Het is die liedje wat daarna binnen hart hier okay, gaan ek. is neatly planned for a Reminds me that I love... and harmony, I need someone to comfort me, I'm homeward bound, wish I was homebound, home where my thoughts escape me. skryf en toons het jy van jou eie muziek, of uh, het jy iemand wat specifiek vir jou lekkies skryf, of help om lekkies te skryf? Ja, nie, dit heef ek glo raam om my eie muziek te skryf, um, alhoewel, daar is patike lekkies wat, um, ek is ook groot aanhanger van Lurica Raug en Gert Vlok Nel, ek speel van hulle lekkies, maar nie wat ek opneem nie. Uh, die, die muziek wat ek opneem is is 100% my eie muziek. Um, en dit is maar omdat ek een boodschap weet wat ek al buiten te sê, wat ek mense, ek wil nie met mense, mense vermaak nie, ek wil ook een boodschap daar buiten krijg. So, op die oomlik skryf ek my eie muziek, ek, ver, ek vervaardig het saam met die vriend van my maat, ja, alles word, ek kan, ek kan alle liedjes vir op die gitaal speel, so ek, ek skryf al die muziek en ek, um, ek doen al die lirieke werk, ja, so, kort en die lang daarvan ja, ek, ek skryf my nou my eigen liedjes, ek denk dit is blabar belangrijk nou, nou uh, met die skryf van my nieuwe liedje wat kom eerst, die lirike of die melodie, of uh, word dit sommer so saam, saam geskip dankie, ja, nee die, weet wat, wat die, die meeste met my gebeur is, dat ek uh, fraasje in my kop kry, met die liedje wat ek wil, dit is gewoon like een melodie met een bykie woorde en dan bou ek my die, die liedjes daar rondom dit is baie belangrik om, al het een pen of iets bij je of jy met een cellfoon en deus daar, um, dat jy net daar ideeës vastvang. En dan, as jy al, al kreatieve debel op, bij jy opkom, leer dit onmiddellik opskryf, of neem dit op op jou phone, en dan kan jy later terugkom en jy diekje bou rondom dit. Maar vir my kom die lirike gewoonlik echte. Ja, as ek moet sê, um, die lirike en die basis in melodie, kon eerste, en dan bouw het rondom. Ja, nou, ook die uh, liekies wat uh, uit jou pen het vloe, of nog omgang vloe in die toekomst, waarop is sal hulle die, die meerderheid van hulle gebaseerd word? Liefde, die lewe, jou ervarings? Ja, definitief, definitief lewe, ek denk liefde is maar deel van die lewe, maar ek skryf definitief nie fantasie stories nie, ek skryf rechte, rechte, nie, nie, nie, nie netendig stories nie, maar rechte opsommings van rechte lewe, het ja. is rechte situaties, goed, wat door mense gaan, of iets, wat door mense gaan, wat my inspireer, maar ja, men, ek skryf voor die rechte lewe, en ek, ek skryf voor die lewe op die grond, die, die, die, goed, wat, die goed wat basis is, maar, het ja, ja. is nie iets vreemd, nie, allemaal weet wat is, maar het is toch so complex. Is het jou eie ervarings, en, um, of ander mense sin? Ja, nee, my, my ervarings met liefde is ook so complex as wat ek, ek hoop amal ervar, dit is so bieke tricky huh. en dit is nie altyd eenvoudig nie. Um, ja, so ek hou daarvan, jy weet amal wonger per tijdje oor, oor liefde. Wat is dit, hoe voel dit eindelijk, is hierdie die rechte, en, en ek spryf baie oor die, dus dit is my, my baie inspirering. Hmm. Nou, as jy jyself moet klassificeer in een genre, wat sal jy sê, is dit, uh, of ek jy het baie spektrum? Ja, ja, ek, ja, ek sal so sê, ek, so sê, ek so sê, ek weet nie of al er iets is traditionele, contemporare muziek is nie, want, ja, <laughs> contemporare beteken, is dit? Ek agree, ja. want ek denk, contemporare beteken, dis nou van toepassing, dit is nie, nie net nou mode, soos pop muziek nie, contemporare muziek is iets wat nou, wat relevant is, op die oomlik, ja, en, maar my muziek is bykie traditioneel ook, so, ek sal so sê, contemporare, of traditionele contemporare liekies, want dit is bieke, dit klink bieke ouwer, ja. klink so iets wat uit die vorige generatie uitkom, maar dit is toch van toepassing nou. Ja, ek verstand precies wat jy sê. Nou, het jy ooit een opera probeer vind? <laughs> nee, oh nee, <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Ek het hier moest gesê, ek denk nie ek gesê met, met saamtalent nie, ek het maar ook leer saam met ja. die gitaar. Ja, ek het teveel respect vir muziek om, om dit te probeer. <laughs> <laughs> Misschien my nou onder die shower onder die shower gaan probeer, ek meen hoe ver blei die naaste bieren. <laughs> Wel, dis die rede, ek het al in shower probeer, dis die rede ek my op die verhoog probeer. <laughs> <laughs> okay. Nou, uh, tydens jou optreders, het jy een uh, orkest wat saam jou optree, of maak jy maar gebruik van technologie vir begeleiding? Nee, weet jy wat, ek hou, as ek nie, as ek nie begroting het vir a groot orkest nie, dan speel ek alleen. Dat ek speel met a drommetjie met my een voet, en dan die backsluitje en die kitaar. So ek is maar a, noem ek nou maar a one man band. Ja. Maar nee, ek, um, ek hou nie van, ek hou nie van a backtrack of iets, um, ek is nie groot fan van dit nie. Ek hou van, dat die muziek daar moet gebeur, en alles het nie woord met daar genaak word. Uhm, so nee, dit is maar, weet, in deze dag, sy is ook maar ekonomies om met een, een man orkest te wees. Um, dit nou bijgesê, ek word nou dees daar begeleid door uh, door een geoelspeler, Carly Dalebout. Sy is al van die vrye stad af ook en ons het nou begin saam optreed en um, dit is nou, dit nou is nou sy two-piece behind, as ek dit nou zo kan sê. Ja. Yes. So dit is, um, maar die, die ondersteunende rol wat sy speel is ongelooflik so, ek uh, wil nie vir sê, ek was a one man band, maar ek denk, nou is ons a two, a two piece band one man, one woman band a, a, two per, <laughs> a, a two person yes, uh, yes nou, ja, ek met a backflake en gitaar wat jy kan speel, daai draad jy oor die schouwer en die backflake in die mond, terwijl jy stram en dan uh, die rechtervoet vir die uh, basdrom so, ja, ek kan sien hoe mens uh, yeah. kan wegkom daarmee Nou, ek sien, gedeelde die COVID grendeltijd, was al baie van die kunstenaars wat live streaming op Facebook en ander media gedoen het. Het jy ook al so iets gedoen, of behoog jy om ooit so iets te doen? Weet jy, Ludwig, dit was eindelijk een levenslijn gewees vir ons ambel. Ja, ek het jy het gedoen, ek het so paar, ek het paar um, online vertoonings gehou, maar jy weet, ek is so, ek hang nie van technologie nie, ek hang nie van self nie, so, Dit het my dit het regtig 'n bietjie frustreer om nou met 'n rekenaar moet gaan sit en ek kan nie my net sien nie. dit was dit was my gret geweest om te sien dats ongelooflik ondersteuning daar was vir my ja. online septones, maar ek moet sê ek is bly daaroor oor dit. Was het my, dit was ek is my baie lekker geweest het, want ek is 'n mens, een mens. Ek, ek wil graag na mense in die oë kyk. Ja. Nou, uh, wie is van die groot name? Met wie eh uh, al skouers geskier het, in die, uh, op die te verhoog. Weet jy, um, ek het in Bronkerspraut in my thuisdorp, het ek, saam met Jan Blom, uh, een liedje gesing, die liedje van Breitensebrief. Ek weet saam met hom gesing, dit was een van die beste oomlikke van my leven. Um, en dan ons al, weet we, a paar, ja, paar lakke ons, Anton Goosen het ons al so'n openingsvertonings van hom gespeel. Natuurlijk dat hy die Paletones, eh, um, Ons het al, ach Jees, ons het, toe ons op een Palitans Tour in London gespeel het, die heel eerste avond, gespeel ons bij een bar met die naam van uh, Under the Bridge. En die avond net voor ons, het Ed Sheeran daar gespeel. So, dit, dit is ongelooflik om die volgende dag uit te stap op een stuis, waar je weet, een wereldklas huis soos Ed Sheeran, het gisteravond op daar stuis gestaan. So nee, dit is, ja, um, dit, yes, dit is ongelooflik. Ja. Yeah. Nou, met optredes, kreeg jy ooit hierdie, wat hulle sê, stage anxiety attacks, voor die mense moet optrede, of, of gloe jy, dit sal makkeliker, of word makkeliker, dier die jare? Ja, nee, kom ek sê vir, aan die begin, as jy jyself enigszins ergens opvat, is dit aan die begin, sê nie, wat sê nie tergend, word nie mense, dis vrees aan jou hand, om aan die begin op te trede, is maar net, jy weet nie wat van gebeur nie, in elke keer as jy optreed, word ek makkelijker en lekkerder, dit is lekker, maar dit is maar so in die begin, maar ek moet vir sê, deesdaas het alles net ek, elke keer as ek op, op, op, op verhoog moet klim, is het net lekker ek ja. kan nie wachten, die, so nie, ek, die ek die, denk die era is nou voorbij um, oor die keer, ek had hier sê, so, met vanavondse optrede dit die eerste keer dat ek en Carly nou gaan uh, gaan saam optrede en formele setup up so dit maak dus so klein bykie nog eens een klein beetje, weet, ek is, ek is, ek is opgebonden, maar, ja. ek is so bietje, hoeg, net, net bietje nog goedies bij elkaar houden, ja, so dit is altijd goed, die. als jy self ernstig opvat, om net, ja. om net seker te maak die kwaliteit is wat dit moet wees, ja. maar nie om bang te wees nie, dit is, dit is maar meer, dit maar net meer opgebondenheid, is enig het zake. Ja, die butterflies is daar. Die butterflies is daar, ja. absoluut wat sê vir my? <laughs> <laughs> ons is nou gereed vir jou tweede muzieksnik, laat ons in <coughs> Ja, die, die tweede liekie, die, die tweede liekie is vir my, dit um, is een van die nietste liekies wat ek begin speel het, en dit is een met die naam van Heart of Gold van Neil Young, uh, en dit is net so mooi, want, het ons nou gepraat over liefde, en, um, mense soek die wereld vol vir en dit is waar oor die liekie gaan, en uh, eindelijk soep ons allemaal net vir iemand anders met die hart van goud. <laughs> so he's all said, I don't know. I have the gold. I'm heel Heet jy toegang tot die opname stereo waar jy kan gaan sit en rondspeel met klanker? Weet jy die liedje nie, ek, ek skryf my die liedjes op my gitaar en dan het ek my, die is dan my technologie wat ek nou voordelig is, het ek maar my, my cellfoon, en so ek neem die basis die liedjes op op my cellfoon net so ek kan onthou, wie weet, as ek sien my na laat avond opkom en te goeie idee dan, neem ek dit op, dat ek die volgende ochend kan onthou. Maar anders was dit, nee, soedra ek recht is vir die opnames, dan gaan ek na my vriend is iemand, die daar is al vonk muziek, en hy dan neem ons daar op so, ek het al probeer om huis, studiehuis, dus aan elkaar te sêt, maar op die einde van die dag die technologie frustreer my, meer is er enig iets anders. Ek sal eerder die tyd wat ek moet gebruik om die stag te worden te leer ken, sal ek eerder gebruik om my instrument leer ken. Ja. En dan maak ons maar net rou opnames van die, van die instrumenten, na. laat ons laat die professionele met sy hulle werk doen, als het kom by die opnames. Ja, so thuis atelier is onzaglik duur het is, dus kyk as jy om het nie weet om te gebruik, het is ook onzaglik waardevol. Ja. Ek denk nie die, die, die, die... toerusting is nie die geld waard nie, maar dan moet jy het gebruik, soos wat het gebruik van stel is om En ek het net hier al kennis nie, so ek, ek is een groot aanhanger daarvan om, laat die professionele ouwens hulle job doen, ek is een professionele liedje skryver, ek is nie een professionele liedje opnemer nie. Ja. So ek laat dit oor in die ouwens hande met weet wat ja, het gaat. Klanktechnikus. Dus Klanktechnicus, dank jy. Dank jy opvoeding. Het, jy, <laughs> het jy enige permanente <laughs> venues waar jy gereeld by optree? Nee, Ludwig, nee, weet jy dat ek is, daar is altyd een tannenborsel en een squint t-shirt in my car, want nee, ek rijd die hele wereld vol. Ons is, um, ons is oorals. Maar nee, ek het nie spesifieke, spesifieke ding. Het is paar restaurante, die imprecorde, wat my op een gereelde basisboek, maar nee, ek nie vaste ding waar ek sê my elke diensdag of so of elke daner ek speel, nee. ja. Nou uh, het jy al uh, by van die bekende jaarlikse kunste en nationale feeste opgetreed nou vertel ons bieke meer daarvan Ja, ons was ons was deel geweest van, van die ADKV line-up uh, hierdie al daar in Poots um, en die Boos was altyd lekker geweest uh, in Nelspreid um, en dat ek al by die Milipop festival verspeel Maar, weet jy, eindelijk, dit begin nou eers. Um, tot nou het ek maar, jy weet, in crew en goeders, jy weet, ander mens is een liedjes gespeeld. En, nou begin my eie liedjes vry stel, so nou begin die behoefte om my eie goed, um, my eie goed vry te stel. En dit laai na die feeste toe. So nee, eindelijk het ek nog nie by groot feeste opgedreen nie, maar dit is nou bezig om te gebeur, en dit is baie, baie opwindig. Uh, nou, doe nie wat cover liedjes, of is die meeste, jou eie liedjes, uh, wat jy op funksies gebruik? Nee, nee, ek speel eindelijk meestal cover liekies by die, by die feeste, ach, by die, die, die maatschappie funksies of trouwers of so aan, dan hou ek van, van Bob Dylan en Leonard Cohen Paul Simon en Kenny Rogers en Jywe mm. Waelenswaard, so goed, en Jan Blom, so goed Lorie Karraug, ek vind nie, ek het baie gezonde cover sang repertoire, as ek nou so kan sê yeah. maar ja, nee, die, die, die, die avontuur begin nou, nou dat ek my eigen musiek begin doe, nou is het eindelijk waar die leuke dinge begin Nou, wat soort optreders hou hier die meeste van om uh, by op te treed? Private funkties, skouwe, verhoog of uh, nationale feeste, wat? Man, lief, lief, jy moet my vloeg, as ek sê, ek het eindelik nie voorkeren. Um, ek het al by sikke klein optreders gespeeld, ek het al een formele boeking gekry om sonder enige speakers by een braai te sit en gitaal speel. En dit was een van die beste shows van my ledig gewees, van die mense wat my so graag daar gehaat het, dis waar het gaan. En jy weet, of jy nou op een fees verhoog sta met 10.000 mense en of jy om een met 10 mense, as daar mense is wat bereid is om hulle tyd vir jy te gee, om stil te blij terwijl jy vir hulle muziek maak, terwijl jy die stilte inkleer met muziek, dit is die grootste voorrecht. So, ek kan nie vir jy sê, ek het een ginsteling maar my ginsteling vertoonings is die vertoonings waar die mense luister. Dit is lekker om in een kroeg te gaan speel, waar allemaal lekker na ons praat en een bierkie drink, dit is awesome. Maar die lekkerste type shows is die shows waar mense luister. Beholde, na die detail wat jy inset, luister. En dan voel jy recht of jy kan radig veel door die emotionele ruilekouster vat. Jy weet, jy kan jy radig veel dat voel, voelding ziek. Ja, jy praat met hulle terwijl jy, terwijl jy optree. Ja. Hm. Nou, uh, ja, uh, wat sê jy beskou as jy grootste prostatie ooit? en jy mag maar spog dit is jou program ek denk rechtig, ek denk rechtig Sykerbos, hierdie nietste enkelsnet van my dit is die, die kijk, het het nou onlangs een gitaar gebouw, een uh, akustische gitaar dit was een uh, ongelofelijke ervaring dit was, en dit was so dit was so vervulend gewees um, maar om Sykerbos die liedje om om te geskryf het, om vrij te gestel het en om te hoor dat die mense sê daarvan dit is die grootste, grootste voorrecht Ludwig is die grootste, ek, ek weet nie hoe, dus ek weet nie hoe sy mens dankie daarvoor nie, maar die feit dat ek mense sy leven so kon raak met die relikie, is definitief die beste ding wat ek ooit gedoen het. En, en ek hoop die volgende song is nog beter. Ek is, ek is radig van plan om my mense, om um, my mense te gee, wat hulle van my verwacht. Die harde werk en kreatieve denken. Maar nie, my, my muziek is my grootste trots. Uh, nou wat is nou niets die ene wat jy nou aan werk? Man, weet jy, ek het nou... Uh, ons van in december gaan ons een liedje vrystel wat klaar opgeneem is. Uh, so dit gaan een lekke december liedje wees. En dan gaan ons in, um, in februari 2020 gaan ons een album vrystel. Dan is daarom trentje neve liedjes op pad. En ek sien baie uit om haar wand. Ek is nou deels kom te skryf aan een meerderheid van die liedjes. Hulle is nog nie klaar nie, maar hulle is in die proces en daarin, ja, het is ook als 1 of 2 vreed, vreed opkom en waarna ek so waar uitzien om om vry te stel so ja, hierin, eh, uh, ja, dus breaking news breaking news hier op Net Radio SA en op uh, Radio Eendrag, wat ons die eerste keer gehoor het nou <laughs> um, nou Ja, is dit jou grootste prestatie, die uh, suikerbos, sal jy uh, sê? Ja, definitief. Nee, dit is definitief, hoe hele story uitgespeel het en die terugvoer wat ek krui, is net raarig ingeloos het. Ek denk dit is definitief my grootste, ja, my grootste, um, wat soms is, achievement. Ja. Definitief die grootste ding wat ek raar gekrui het in my lere, dit, en dit is, ek is baardroks om te daar is my liekie. Goed no. uit die plek van, nie uit die plek van selfsigheid, dit is, um, is juist omdat die liekie ander mense se levens raak, wat dit vir my so baar beteken. Ja, nou stel ons bekend dat nie volgende liekie op jou speelhuis. En dank jy, hier is een liekie, um, dit is een van my eindlikies, sy namers verdienst en genade, en dit is my eerste enkelsmit wat ek opgeneem het ons kom vrygestel in oktober last jaar en um, so die gaan oor, um, die liekie gaan oor genade en oor vergisnis, en die feit dat jy eindelijk nooit kan nooit eindelijk enig iets doen om vergisnis te verdien nie. Jy weet, as jy, as jy vergisnis nodig het, kan iemand dit net vir jou uitgenade het. Dit is niks wat jy ooit kan doen om te sê ek verwag wat ek verdien vergisnis nie. So die liedjes namens Verdien stemgenade en, en dit is my eerste Afrikaanse liedjes wat ek ooit vraag, stel het ek baie trots al, geniet Ja, nou ek het om al geluister daar op YouTube, so die luisteraars gaan kyk op YouTube, en gaan luister na die liekie en like om sommer terwyl jylle daar is, hier speel ons om nou vir jylle Jy die eerste en wat my laat sien dat die wereld nie verander nie en dat alles rondom ons kan vergaan maar ek was te laat toe ek jou wou vraag voor die waar voor my toe maak en jou sporen in die reen verdwaai hou my vast as jy vind wat waai in die richting waar my gedagtes draai na jou en die somerson sing net van my en jou by my af te kom laai, en saas as jas oor my gebeet kom vaai, en die somers on my verraai, verdienste en genade, verdienste en genade, Toe jou hartbreef, keer op keer verkeerd, my kansen gebruik Hou my vast, daar is wind wat waai, in die richting bang Dachtes draai na jou en die somerson, sing dit vir my, sing dit vir my En bang Varek wat negai Intensjoneel Burst me skai Hier ek bevo In my hand Ek om farig wel My dan Met eit genare En varek Varek varek Winter Var ofende Om jou by my Aftekomle jy al ooit buiten die grense van Zuid-Afrika opgetree? Askies, so as uh, het dit gelukkig is hierdaad, met sy Het jy ooit buiten die grense... Gelukkig was al ek geweest. <laughs> ja, gelukkig, uh, of, of uh, et, het het jy al ooit buiten die grense van Zuid-Afrika opgetree? Ja, daar in die november in 2018 was ons in Engeland en Scotland en dan by Switzerland vakantie was ook baie belangrik En um, ek het, man, ek vat my altyd het die taal saam as ons na my toe gaan werk. En daar sit ek al in, in, in by Joe's Peer en by die praal house in Sok op Moond het al opgetrek. Soneer, dis, uh, ek, ek, ek denk, ek kan nog myself sê, ek is al een semi-internationale reisige triebadoor. <laughs> nou, hoe vind jy die gehoore? Die Suid-Afrikaanse gehoore in die ander lande? Weet jy, dis eindlik my Die mooiste ding van mense, vir my, is dat mense eindelijk die is. Mense in die Afrikaan, mense in Europa, mense in... ...namaar Mense is eindelijk maar allemaal die selfde. Um, mense is die die andere gewoontes en andere kultuure. Maar um, ja, mense over die wereld is eindelijk verbasend die selfde. So moet ook nie geïntimideerd wees om jou muziek oorseer te gaan speel, of om oorseer te stuur nie, want mense is eindelijk maar die selfde. gaan, jy kan baie leker uit als die Afrikaanse um, gehoor uit. Het ja. is maar diezelfde hoe die internationale kraad gaan reageer. Ik geloof jy in plekken soos uh, Australia of Nieuw-Zeeland moet gaan sing en die Afrikaners wat daar uh, gaan bijwoon, sal uh, hulle self, wel, wel, uh, dit sal vir hulle so aangenaam wees, uh, weer a touch of home type van uh, atmosfeer. Ja. Nou indien jy Versieke. dan op een uitgebreide muzikale toer uh, sou gaan, Uh, wie van die bekende name sê graag, op soe toer wou saamnooi met jou? Yes, nou praat jy taal. ek en daar sal een lekke bus wees. Genade. <laughs> Al soos ek nou gesê, ek sal nou, deze was ek nou nie met a, a one man band nie, soos nou was a two band, soos ek sê, sal ek um, ek sal met daar optreden, sal ek my collega's van Fonk Muziek, yes, dit is ek omlikke mense dag, so ek sal, dit is een youngster, Zan Sonnekes, ons sal nou oude hond praat, ek sal hom daar wil hee, die man is een rock'n'roll star, yes, hy is een yeah, kampioen, yeah, yeah. en, um, we, ja, vrienden van my, dit is redder soveel talent in, like in die dorp, hier slag in, met Jean Boucher, die oude is die nederigste mens, en dit so talentvol, um, en Jan Blom, ach jesla, Jan Blom ek, ek en Jan Blom ek kom al lang pak, ja, sê nie, dit is die bus sal, daar bus sal trek is en ek en Jan Blom en Jan Boucher en Zan Sonneke is ook al best klim gaan daar best gelang mee huis toekom ja, ek van die mense is op my lijst veronderhoude evers in die toekomst en dan is daar van hulle wat ek al reeds uh, gebruik het op van my uh, ander programme En, uh, ja, ja, ek, ek stem met jou saam, het sal a, a lekker op en wakker uh, toer wees op die bus, enzovoorts. Dat is lekker, dat is Nou, ek het net nou gesê, jy moet geseld met die gehoor, om die atmosfeer een bykie, uh, jy weet, uh, elektrisch te vertoon op die verhoog, en dit verg baie energie. Is daar enig iets, wat jy doen om fiks te bly, draf, gym, fiets Ja, dit is nogal belangrijk, want ek denk nie met s'n kante kijk genoeg na hulle lichame nie. Ja, jy moet fukk. is moes maar fukking wel leven daar buiten en dan... Ja, maar duidelijk, as een sanger, een van die belangrijkste goed om te singen is om fukk te kreis. Want jy het jou, jy jy het jou maal gespeer met fukk en sterfwees, zodat jy jou vraag maar kan ondersteun. So, is eindelijk, eindelijk baie nodig om fukk te lees. En voor alles wat die pad klim, jy weet, jy kan, jy kan soort van een opvallende leefstijl van alcohol en tykelwees, ehm wat raad opnieuw gezond te staan om niet. Ik zeg nee, dit is ik is maar actief. Ehm vooral na die laatste rekete ik weer in routinee gekom en doe maar een basisse oefenroutineetje elke ochtend. Ik denk wat belangrijker is als om gloed uit te op te tell is niet om ooit dan iets te doen. Ja, dan is het alles het reg om met een paar push-ups en sit-ups, maar het belangrijkste ding is om een routine om elke dag iets iets te doen. Je weet met Lennie die doe harde beetje s'nachts op elke dag. Kunnen elke dag van lief roos en zo hard, kun je van een beetje zitten. <laughs> Ja, dit is ook seker goeie oefening dan. Ja. <laughs> uh, nou, sal jy uh, uh, wel, ons kom daarby nou vertel ons meer van die Jansen thuisde. Is jy getrouwd, enige kinders, het jy enige troeteldeere, en dan sommer ook as jy nie getrouwd is nie, is daar iets op die horizon? Nee, <laughs> ja, ek is nie getrouwd nie. Um, ek is op die eindelijk Ek is tot onlangs nie net een one-man-band nie, maar ek is een one-man-family ook, behalve nog my sissies my pale. Maar um, nee, ek is nie getrouwd nie, ek is nie in die verhouding nie. Um, ek het ongelukkig nie een hond nie, want ek het nie huis nie, ek travel bykie rond op die oomlik. Ek is, ek is baie bezig, ek, weet, ek nie een vaste plek waar ek blij op die oomlik nie, omdat my leven so bykie goud is. So, ek sê nu dat vir, vir juist die veeelspeler die kawe, en ek sê van, ek hoort die vier aas in my leven. Ek hoort huis, ek hoort een hond, Korte Hilux, en een korte 100-gitaar. So, dit is omtrend die basis met die fysisk op die oomlik. Maar met dit antwoord ek my klomp vraag. So nee, ek is maar een typisch wat men, zoals jy sê, bachelor op die oomlik, ja. Blijfie. Maar blijk die, die toekomst betreft, iets op die wholies gaan, mens weet nooit, nee, klopt ja. so. Ja, miskien na hierdie onderhoud, jy weet, is uh, iemand wat inluister en wat jou <laughs> en dan ook wat veritan is. Ja, ek, ek, ek het gekyk op jou Facebook en daar Carly uh, man, jy moet begin een voelers uitsteek daar. <laughs> sy, sy is prachtig. Sy is prachtig. Moet het alleen volwet, dit is rechtig. Nou, uh, dus, uh, as sy dan een dag kinders het sal jy hulle aanraai om een beroep in die muziekwereld na te streef, hoekom, of hoekom nie? Die yes, wees jy dit weer nie. Ek weet nie of, ek vind of enige iemand sê, Ek baie die vraag, jy weet dat, dat die ouders nou uit die kom sê, hulle kinders wil muziek maak vir die leving. Dit is een baie moeilijke vraag, want, die antwoord is nog gelukkig, mens weet nie, mens weet nooit. Ek denk jy sal weet, as een, as een kunstenaar, jy sal weet of, of dit iets is waar sonder jy kan lever of nie, As jy voel, dis iets wat sommer jy nie kan lewe Dan moet jy besluit gaan jy dit voeltuids doen, of gaan jy dit net met wat doen, as jy, as jy, dit, kan dat jou veilige plekje of jou restplek is, of jy net jou salzichtige plekje wat jy muziek maak. Jy hoef dit nie vir die lewe te doen. Maar, uhm, of jy dit kan doen vir die lewe, af en baie goed. Er is soveel muzikante wat nou miljonair so gewees het, as dit nog steeds die negentigs was. Maar die negentigs het gekom en gegaan, so, dit maak nie minder talentvol, net omdat popmuziek nie op jy inlik, doen wat jy doen, jy weet so, ek denk jy moet te veel steer daar nie, en die vraag of, of jy dit professioneel kan doen verlede, die, die vraag sal omself antwoord, ek wil nie die, die antwoord nie, maar, ek kan jy sê, as jy enigszins belang stel, in, of jy passie na muziek of iets anders is, as jy, as jy moeite ontbast uh, jy, sal jy baie meer bereik as wat jy besef, en die gaan die gelukkigste mens best op aardig. Ja, die speelveld is weid, en die competitie is groot, Amal wil een ster wees en uh, ja, jy sal moet uh, toegeweid wees as jy iets ja. wil bereik in daardie groep. Definitief. Definitief. Kijk, ja. toewijding in harde werk is eindelijk maar woord gaan. Ek ja. geloof nie, so, nie rar van talent nie. Ek geloof in harde ja. werk. Maar ek denk jy kan, jy kan enig iets bereik met harde werk. Talent is, is eindelijk irrelevant op die manier wat ek denk. Um, want harde werk sal jy definitief op die plek uitbring. Om ja. te wonder of jy talentvol is hy niet zo verder. As jy hard werk, sal jy daar uitdoen. Ja. As dit vir sang was nie, wat sy beroef sy graag wou doen? Yes, wat, weet jy, ek het nie idee nie. Ek het naudig daar ook gedink, as ek nie muziek gehad het nie, wat, wat so my leven beteken het. Ek is so seker nie. Maar ek kan toe sê, het was a pad. Ek was a procureur gewees in my vroeger lewe, so ek so seker daar geblij het of ek sal met my planlik versekeringsbedrijf en ek net sêker het al ingenieur geweest door jong was maar dit is een moeilike vraag van my eigen om te antwoord want ek weet ek is al my eigen herkies in 1 maandje gegooi so, ek, like, ek weet ek hoe sê ek weet nie of my andere bestaan nie die al wat ek ken is my sêk en dit is my bedoel uh, Voor is a bietje van a waste al die jare wat jy gestudeer het verprokureer en uh, nou uh, uh, uh, is dit sommer achtergrond vir jou? Oh, weet jy nie, ek is douter dankbaar ek het, ek het die reg gaan bestudeer want dit het my leer skryf. dit het my leer kritisch ding kan woorde uh, dit het my geleer om doelgerig te skryf dit het my geleer om te skryf dat iemand anders een spesifieke boodschap uitvat, so nie, ja, dit het definitief in my, my jylle my jylle persoonlijkheid en, ja. Ja, my, my, my waardesysteem my persoonlijkheid, alles is so op plek gesê dier my jare as ek prokureer. So nie, ek is gelat die spuit, dit is een goed wat my al met my gebeur het. En natuurlijk, ek weet hoe my bezigheid daar het so, ek verstaan hoe my ouwe bezigheidjie werk. Ek het bijvoorbeeld nou nie een probleem met uitstaande factieren, kom ek CV, so. Want, as iemand my nie wil betaal nie, dan vertel ek vir hulle, luister hier so, ons gaan nou een beetje betaal, en ons nie. <laughs> So, nee, ek is eindelijk baie blij. Dit handig uh, om die achtergrond te heen. Uh, nou, okay. wat gaan ons volgende na luister? So, wanneer ons in die laaste segment van jou vraag kom? Dankie. Die volgende liedje, dit um, is een liedje van een van mijn collega's Samsonakis. dit liedje is in ons oog. En dit is een um, liedje wat hy gespreid het oor, oor goeie Oor goeie tij en slechte tij. Luister na die woorde, want hierdie mannekees is die talentvol vol. Um, hy het, hy skryf oor, oor die moeilike voeters wat mens kan gaan en leven en wie ja, die ook daar weer kan kom met meisie rondom jou. So geniet het, hier is hoog van een zang som het is. Jy gaan nie. Vergeve my, as jy opstaan. Ek was nog nooit suggestie. As my woord is so wegraak, my oor effikatief Dit was stil in die oomlik Sta nou op die verhoofd Toe ek val by die afgrond, was ek nog steeds hoog vir my sal jy wacht vir my. Diep in die dokker Maar ek is nog steeds by Dit was de onnieuw omlik Sta op die verhoof Ek het gevaal by die helgrond En ek is nog steeds waar En ek zweer, ek zweer, ek wil langer blij, So jy wacht vir my. Wat voor in die onmiddellike toekomst vir Stefan Janssen? Enige optredes, besprekings, toere, albums? Ja, weet hy, die album is die groote. Um, ons is bezig om klappar te werk aan die album, want hy moet, hy word in November en December opgeneem, en in February word hy, hy vrygesteld. So daar is my nummer 1 prioriteit. Ons het baie, baie lakke shows wat opkom um, in Clarence, en de Clarence waar ek vry sta, en dan hier so rondom Pretoria, klomp lakke dinge wat gebeur in December en dan kom ons terug en dan gaan we sy album vrystel en op grond van dit sal ek vir jou in die volgende onderhoud kan sê wat het hier nou gebeur, want op die storm is dinge baie uitvindig, maar baie onzeker ja. so ja, al wat ek weet is my, my focus is op my album en um, as, hy, as hy jy vrystel, dan gaan we lekker gesels ek sal het streng doppel, om te kyk dankie nou, ja, uit my spierigheid uh, vir watse soort optreders is jy beskikbaar om voor uh, bespreek te word Dit lyk soos het men, ek nou net sê enige ding hè. En, altyd al, al klein verdonkings ons het groot verdonkings gehad. En, en die een is nie lekkerder as die ander nie. Dit is dan sop net verder van my segment, net Ek sê hier weer regtig hardop, ehm um, dat as jy op trou is, want 'n so is altyd so sosiaal, is altyd 'n baie plaas in die mens, so kom daar vir 'n sosiale viering. En ek hou van hoe op te party funksies want almal is vreelik en dit almal het breed bietjie van 'n van die werk saam met hulle werksmense van ek hou van verjaarsopparteitjes, want ons vier die lewe, en ek hou van bra wat ek hou van kluis. Yeah. <laughs> so nee, nee, dat het enig ding, ek, ek het, um, ek sê letterlijk, ek sê altijd vir my klienten, ek weet nou wat die geleendheid is nie. so beliefde is vir muziek, dan bring ek my gitaar, en dan maak ons muziek. So nee, dit is, dit is letterlijk enig ding, ek het al by doop geskeel, um, ek het al by die mooiste geleendheid geskeel, so nee, letterlijk enig geding. Ja, so wat ek nou laatst my geseld het, Wat is die ouse Vanus Burger, uh, Rehan Burger. Euh as ek reg onthou en hy het vir my gesê uh, hy is nou so hardop vir besprekings. Hy sal die mense betaal om hom te nooi. <laughs> ok, euh lief hy uh, het dit verleerd, ek sê, dat daar is een ander ou wat ek nou die dag mee gesels het ook op onderhoud, wat vir my vertel het, dat hy uh, is so uh, hy houd so daarvan om uh, muziek te maak vir mense, hy sal die mense betaal om om te nooi om bij hulle op te treed <laughs> is om te doen, dat is zo'n tijd in mense leven. Gelukkig is ek nou voorbij die tijd, maar het is gepaard goed dat hy zo voelt. Okay. Nou, uh, om een bespreking te maak vir optreders, hoe gaan die luisteraars te werk, en jy enige voornomers of e-poste, adresse noem? Uh, herhaal hulle asjeblief, en lees het starig. Dankie. Wiet jy die makkelijkste manier om my in die handen te kry? Is uh, op, my, op my Facebook, my Instagram, um, my, my, my, my, my bied as jy soek vir Stefan Jansen Music dan sal jylle my kry uit 5 loepsie mense kan daar al gaan beestkapie loes, en andersens my e-postadres is stefan at stefandansenmusic.com is stefan met die s, ek goeie het is die oorspronkelijke stefan, so dan sal jylle bespreking kan maak, jylle sy my daar, krui, en daar ons enige ding op dat, is nie drome maar waar word op die e-postadres nou uh, be bemerk jy jyself, jy hield hem self of is uh, jy nee, ja, die regte agente of iets? Nee, ek het ek maak myself. Ja, ek ek werk net nie vir 'n agente nie, maar uh, daar's uh, 'n dop paar vriende van my wat my in in die, die besigheid ondersteun. So, gaan uh, niks aantelik nie. Nee, ek bestreek myself. En 'n uh, uh, telefoonnommer, het jy enigiets? Sien jy ek wil nie graag my persoonlike telefoonnommer weggee want ek het okay. dis enigste nommer wat ek het. Ja. Maar ehm daar's 'n, jy weet natuurlik my my teweegs by Funk Musiek. Um, Almal se enige en wat difunktiesiek bel en jy naam um, hulle hulle nommers is beskikbaar op internet. En enige menn waarop bel dan sal ek vir hulle kan um, hulle sal my dan in kontak soek met julle. So Tabus dis net jou promoters, hulle is nie jou agents. Yes. Uh, ja. Ja. Jy kom mense ja. En die mense kan my ook so my ek ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, agente, uh, uh, of met jouself, en uh, enige kunstenaar wat op die program optweer, sal ek uh, so promote ook, sal ek hulle... Dankie. Ja. Nou is daar nog enig iets wat die luisteraars behoor te weet van Stefan Jansen wat ek nie aangeraak het nie. Nee, baie dankie Lidwied. dit is een lekker geselfie geweest. Ek het so, ons het omdreend alles gedak, ek wil maar net sê, so, dit vir die luisteraars, al die een van julle, ek, ek waardeer julle tijd, en dankie dat julle verluister het, en Jy wat nou sê kan luister, dank ja. vir jou op my steuning. Um, jy kan lenig het een van my vertonings kom kyk. En ek weet my as wat jy denk van die mysiek. Op die story, soos ek gesê, my kan so baie leer by mekaar. So, as jy voel, my liekie inspireer jou, of yes, jy voel iets wat in met my wil bespreek. Ek wil net sê, ek is jy heeltemal, uh, ek is jy heeltemal ook door die bouw. So, ek wil net sê, dank dat jy geluister het, en dank dat jy vir lekker geself het. Hm. Nou, jou voorlaaste aanbieding, voor ons gaan groet, Uh, en uh, ek daarna gaan uitspeel met jy niets te vrystelling Sykerbos, wat sal hierdie ene wees? Ek wil graag die loekie van John Boucher, die loekies naam is onthou je om te jonk en dit is so'n so lekke loekie jy sal nou daar as jy omluister van so'n lekke uplifting loekie en lekke, ek het maar fijn van rock and roll, hier is een lekke Afrikaanse rock loekie En geniet om, en dit is ook een inspirerende Afrikaanse liefdes verhaal. So geniet om, en daarom die, die jong van Jean Dadje. Ons oh, luister. Moes raag, jy van die groep op, op geloof En as jy geval het Moet jy gebonden het, wat was aard So wat jou gevangen En as jy gedroom het En jou drome stop en stil Dan moes jy Ek het jou waard al gemaakt vir die heren, Onder die water jou aangelos, Ek het geskree en het verleren, Onder die wolke is die tyd gemos, Siet het die spuit om vir jou niks te sê nie, Nie nie verwijt om nie alleen te leen, Hier was het alles geniet geweest. Hoe onthou je om lief te wees? Hoe onthou je om jonk, je om lief Jy het beloof, jy het beloof aan die sese rof, wat jy geen beloofd is As my gloed is tof is, sal jy dit steele deel, to die, die waarde tof is So jy gegloed, jy kan op water loof as jy raag, wat jy lief waar die is Rock the monster, need a polar bear you want to lose. I got to scream it messy for real. Polar bears, it's time to move. See the bite of the next to say any. Even bite the alien the lane was a loss when it came. Who je to your next begins? Who want to you on young and I don't leave the I get Chewbacca, come on for Ek het jou waken vermaak verheren Onder die water jou aard gelos Ek het geskree en het misie verleren Onder die wolken is die tijd gemos Zeker te spijt om vir In die verbaat om nie alleen te leen Hier was het alles van niet Want hou jy okay, om lief te Want hou jy om jank Want hou jy baie dankie Stefan vir die beruitwilligheid Om deel te wees van ons program vandag Ek wens jou alle voorspoed in die toekomst ey, En uh, ek gloe ons gaan nog baie meer van jy hoor, en dat die besprekings gaan inrol, nogals baie dankie. Dankie, Lutwig, dankie vir julle amel, en dankie vir julle tyd, ek waardeer dit so baie, en ek sien baie uit om met julle weerdig saas en na die volgende prijstelling. Oké, okay, dit tyd vir my om af te sluit, ek vertrouw julle het uh, vir van Jansen geniet, soos ek self ook gedoen het, onthou om die muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol, indien enige een bespreking wil maak, vir of enige ander optrede van enige van die kunstenaars wat aan die program optred, wees seker om my e-post te stuur op ludwigventer Ludwig at live dot co dot zet ek. Ek herhaal Alles klein letters, alles aan en Ludwig word gespel L-U-D-W-I-G of jylle kan my bel op 072 541-9803 Ek sal jylle in contact bring met die betrokke kunstnaars of hulle agente. Uh, ek sal ook baie wat deur, as die kunstnaars wat oplein Skype onderhoud of beskikbaar is, vir uh, onderhoud van so ongeveer 30 minuut, vandag het ons soe bietie oorskrywe, maar as lekker gesels uh, met die doel van bekendstelling, vooraf opgeneem, uh, my een oproep sal gee op my selfgenommer 072 5419803 Tot volgende maandag met die uitzending van my ander program Hondjies is Hondjies om vier namerig is het ek Ludwig Venter wat sê Loop mooi, kyk na nou jylle self uh, die allerbeste word jylle toegewens en ek speel uit met Stefan se nietste vrystelling Suikerbossie nou geniet wat jylle doen en doen wat jylle geniet And see you later, Elevator. With the storms <muchas> there outside And the stillness here What would I say I Sal jy blij Al is dit net vir my En wat moes ek doen Toe jy my aanvaard het In die donker gevaar het Ek myself zien sky Sal jy blij Al is dit net vir my Suikerbos, maak op jou aros, A plak om te rust vanavond, Suikerbos, dis omoendlik om jou te vergeet, Suikerbos, maak op jou hande, maak to jou, oor. Misschien is dit tyd om te daar is die somer weerkomt, dat die duivel omself met vermom het as kouwe. Wat kon ek sê, toe alles gesê is, gee jy vir my is toe dit alles wat door is, wat ek moes kry, sal jy bly, alles Net net vir my segerbos maak op jou arms 'n plek om te rus vir nou segerbos dis so moeilik om jou te vergeet segerbos maak op jou arms maak op jou maskin is dit tyd om te glo dat die somer weer kom dat die duivel omself net vermom, het Geleer om te verstaan Sykerbos Maak op jou arms Een plek om te rust vanavond Sykerbos Dis omoendlik om jou te vergeet Sykerbos Maak op jou handen Maak op jou Misschien is dit tijd om te glo Dat die sommer weerkomt daar die deivel umself net vir mom eet as kou saiker bos ek vol jou saiker al jaren dar